вирощеним американськими та канадськими фермерами. І так це потім потягнеться через десятиліття. Навіть сьогодні, коли пишуться ці рядки, доведена до повного зубожіння Росія закупила в Канаді десятки мільйонів тонн пшениці. Поки що допомагає тюменська нафта. А що їстимуть росіяни, коли й нафту буде висмоктано із земних надр? Привчені до псевдо-оптимізму газети того року хвалилися такими епохальними здобутками СРСР. На Олстрічі дивувалися, як багато в Росії золота, а в Одесі американські моряки були вражені, з якою швидкістю і чіткістю вивантажується з їхніх зерновозів за пшениця. Не можна згадати Шевченкового вірша про дітей, котрі хвалилися великодніми подарунками. У сироти жодного подарунку не було – але й вона знайшла, чим похвалитися. А я в попа обідала. Отож, і ми, сівши обідати до шлюженецького столу, все ж таки знайшли, чим похизуватися. 12 серпня 1963 року зі мною сталося те, чого я, переконаний атеїст, не здатний був навіть уявити. Спробую розповісти про це послідовно як завжди, пішов уклонитися Дніпровій сонцю, що підіймалося над Росяною заплавою. Туди й назад — шість кілометрів. Дорогою думав про те ж саме. Як розподіляється біологічна енергія, добута землеробами в різних сферах народного життя? Поволі склалася модель, котра, на мою думку, загалом вірно відображала цю потаємну динаміку. Власне, нічого потаємного тут немає. Все відбувається явно і відкрито. Але нам важко осягнути увесь процес, аби зібрати його в єдиному фокусі. Для простоти нашої моделі уявімо собі, що селянин зібрав урожай і його господиня напекла з нього хліба. Першу хлібину виставила на стіл селянська сім'я, зібравшись на святковий обід. Другу вирішили віднести ковалеві, який викував плуга, сокиру та не раз підковував коней. Третю ще малим невдоволенням довелося поділити поміж війтом та урядником. Господиня напекла для них пирогів та шишок Але тіста використала стільки, скільки брала на одну хлібину Вже впродовж місяця вертілися в моїй голові ті хлібини На письмовому столі лежав папірець, на якому значилося Селянська сім'я – перша хлібина ковалева сім'я – друга хлібина Родини війця і урядника – третя хлібина Звичайно, для птиці, кабанів, волів та коней Ніхто не випікає хліба, але вони також споживають збіжжя не менше, ніж селянська родина. Окрім того, рогата худоба споживає солому. З того, що вродила хлібна нива, нічого не пропадає. Отже, дописуємо, домашні тварини, четверта хлібина. Є в нас ще один живий організм, про який ми рідко забуваємо – земля. Власне, земля не як земні мінерали, а як чорнозем, тобто гумус, нагромаджений сонцем упродовж мільярдів років. Це є та жива сила, без якої взагалі не можна отримати жодної хлібини. Відомо, що злаки з гумусу вибирають біологічну енергію, органічні речовини. Його гумус видувають вітри, вимивають весняні води, аби нива не занепадала, втрачену землею біоенергію належить щороку поповнювати. А проте й цього мало треба давати органіки більше, ніж втратила земля, аби прогресивно нарощувати її врожайність. Отже, і земля також вимагає для себе хлібину, котра належить їй по праву. Звичайно, земля вимагає її у вигляді гною, але цей очевидний факт зобов'язує отримувати значно більше тварин, аніж це роблять по наших селах. Між іншим, природне виродження тяглової худоби на зміну прийшли машини. Набагато зменшило поголів'я, і ми легко з цим примирилися. В цьому наше велике лихо, бо не бажає миритися земля. Поміркувавши добре, дописуємо. Земля. П'ята хлібина. Можна також легко уявити, урядник та війд не будуть задоволені тим, що на двох дісталася лише одна хлібина. Поміж ними почнеться боротьба за хлібину цілу. Кожен із них перетягуватиме на свій бік селянина та коваля, отож створюється динамічна система, в якої відбувається вічна боротьба за місце під Сонцем. Претендентів 6, а хлібин тільки 5, або на шість каналів 5 потоків енергії. Зрештою, владоможці відберуть у селянина ту хлібину, яка належить Землі.